Олексій Волков. Амністія для хакера. Роман. Видавництво «Джерела М. Київ. 2005 рік». Читає Тетяна Дюпіна. Олексій Волков укотре підтвердив своє реноме новітньої зірки української літератури. Після абсолютної перемоги на «Золотому бабаї» нове сходження – Гран-прі найпрестижнішого сучасного літературного конкурсу «Коронація слова». Перше місце отримав новий роман «Амністія для хакера». Цей твір критики заслужено охрестили інтелектуальним чтивом. Дізнавшись про свою смертельну хворобу, головний герой стає перед вибором, що робити у відведений долою час – помститися ворогам, знайти своє кохання, покаятися у гріхах – Розкрити важкий злочин і ще багато чого. А пішчинки невпинно пересипаються у пісочному годиннику, і їх залишається все менше. Проте розв'язку твору не вдасться відгадати навіть найпроникливішим аматорам детективу. Хочете посперечатись? Найважча розмова зі своєю совістю. Тепер я розумію, чому ти так кричиш уночі. Богдан Мельничук Розділ перший Кілер М'ЯЧУ дворі раптово припинив стукати, і вигуки стихли. Якийсь час хлопчачих голосів не було чути зовсім, а потім вони загомоніли з новою силою. Що вони вигадали? Нову гру? Нехай так, адже це гупання м'яча об стіну ставало дедалі нестерпнішим. І ось запала тиша. Двері до під'їзду зі стокотом розчахнулися. Двоє хлопчаків кулею влетіли туди і випередки помчали сходом нагору, мало не затоптуючи один одного. Сходовий марш закінчувався доволі широким майданчиком, в кінці якого було видно шахту ліфта ще старого типу, напівпрозору, обтягнуту густою дротяною сіткою з металевими дверима. Ліворуч починався новий сходовий марш. Хлопчаки загальмували тільки на якусь мить. Тут належало поводитися тихо та обережно. У квартирі справа жила бридка самотня стара, яка завжди спиралася на палицю, котрою при нагоді могла запросто почастувати порушників спокою. Квартира зліва належала пузатому дядькові, що задихувався від ходьби по сходах і майже завжди носив під пахвою шкіряну теку. Він не бився, зате регулярно скаржився практично всім батькам хлопчачої дворової мафії. Тому двоє хлопців тихенько проминули майданчик першого поверху, обережно зайшли за шахту ліфта, одну з найкращих схованок. Та заскочивши за ріг, вони миттєво зупинились. Просто за сіткою шахти у вузькому проході між нею та задньою стіною на бетонній підлозі сидів чоловік. Руки складені на підігнутих колінах, голова зі скуйовдженим волоссям схилена на руки. Хлопчаки заклякли на місці та злякано зашепотілися, але незнайомець не звернув на них жодної уваги. Він спав. На ньому була стара потерта шкіряна куртка і такі самі бували кросівки. Перед ним на підлозі стояла недопита пляшка горілки. Хлопці нерішуче позадкували, обійшли шахту і побігли вгору. Нехай цього бомжа злякається той, хто прийде їх шукати, бо він прийде сам, отже йому буде значно страшніше. Повільно відірвавши голову від колін, Бородатий, ще молодий чоловік, подивився вниз крізь сітку ліфтової шахти. Його погляд не блукав після важкого алкогольного сну, а спокійно, навіть байдуже, ковзнув по стінах, затримався на щільно зачинених дверях під'їзду і знову сховався між колін. Двері під'їзду відчинилися, увійшла літня жінка у світлому старенькому плащі з сумкою та сіткою з продуктами. Вона поволі подолала перший підйом і натисла кнопку виклику. Згори почувся характерний звук ліфта, що рушає. Стара сперилася на металеву сітку, але чоловіка, який сидів на підлозі по той бік шахти, в суцільній темряві глухого кутка, бачити не могла. Коли ліфт рушив угору, незнайомець ще раз оглянув під'їзд і знову завмер у попередній позі. Так було щоразу, коли з надвору двері відчинялися Тоді крізь волосся звисла на лоба, його погляд, на уважний як на людину, що випила майже пляшку горілки Ковзав по тих, хто проходив поруч Та коли вхідні двері відчинилися знову, поведінка незнайомця змінилася, а погляд щось зафіксував Цього разу він не опустив голови, продовжуючи намацувати очима те, що його цікавило той, хто увійшов, почав був порпатися біля поштової скриньки, але, мацнувши кілька разів по кишенях, махнув рукою і, важко дихаючи, посунув сходами нагору. Чоловік за шахтою ліфта неквапно розігнувся і сперся спиною на стіну. Рука його ковзнула за вилогу куртки, і там щось клацнуло так тихо і обережно, що він сам ледве почув. У руці матово зблискував пістолет з нагвиченим на стол глушником. Невисокий чоловік років 60 з помітним червцем тримав під пахвою стару потерту хоч непоганої якості теку. Те саме можна було сказати і про плащ та капелюха, якого він зовсім захекавшись, зняв ще на сходах, відкривши лису голову. До ліфта лиси не дійшов, повернув ліворуч до першої ж квартири. Відмикаючи один по одному два замки, він зиркнув на годинник. Бородатий уже стояв на ногах, тихо обійшовши стороною пляшку з залишками питва, і коли двері відчинилися, миттю опинився поруч із господарем. Коли ствол пістолета глянув у обличчя Товстуна, йому відібрало мову. Капелюх вивалився з рук і впав на килимок при вході. Бородатий штовхнув його ногою, відправляючи до передпокою, і туди ж показав пістолетом. «Що? Що таке?» – намагався видушити з себе господар помешкання. Але його мовчки підштовхнули рукою. Двері зачинилися. Вони обидва опинилися в передпокої, і незнайомець відразу проштовхнув господаря далі, спрямовуючи до кімнати. «Що? Що вам потрібно?» «Я нічого не...» – Штурхан пістолетом урвав спробу господаря щось з'ясувати. Тека його також вислизнула з рук на підлогу, а ще один Штурхан кинув його на канапу. Зайда ковзнув очима по стінах і присів на стільчик перед ним, поклавши руку зі зброєю на коліна. «Ромазан Володимир Павлович?» – тихо і незворушно запитав він. «Обличчя господаря зблідло ще більше». Очі готові були закотитися, адже це означало, що непроханий гість тут не помилково. Т «Так, але...» Йому надали навіть заперечити. «Я прийшов ліквідувати вас». Він тільки судомно ковтнув, почувши це слово, яке з одного боку віддавало смертельним холодом, а з другого – якимось цинічним канцеляризмом. «Ліквідувати?» Здавалося, він зараз знепритомніє. Рука сама потяглася до коміра сорочки та несвіжого і немодного галстука. «Ліквідувати!» З «За що?» – тільки й вичевив із себе господар, розуміючи, що поки той не стріляє, потрібно говорити, але гість мовчав. «За що? Що вам потрібно? Я нікому нічого не зробив!» продовжував видушувати з себе господар тремтячими губами Я літній хворий чоловік для чого мене вбивати пощадіть беріть усе що є в квартирі благаю вас не вбивайте мене я нічого вам не зробив